Alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auch den Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, was Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad, Allahs Diener, unser Gesandter ist. Liebe Geschwister, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass wir vor zwei Wochen über eine weitere Station gesprochen haben, durch die jeder von uns, solange ein gläubiger Muslim ist, durchlaufen wird. Liebe Geschwister, wir haben darüber gesprochen, dass manche Menschen die, äh, diese Brücke überqueren werden über die Hölle. Und diese Brücke, liebe Geschwister, wird nur von den gläubigen Menschen überquert werden. Weil wir haben gesagt, dass die Leute, die keine Muslime sind, die Leute, die andere angebetet haben außer Allah, vorher wurden sie schon ausgesondert und vorher hat jede falsche Gottheit sie schon zur Hölle geführt. Und so blieben nur die gläubigen Menschen übrig und die, und die, äh, und die Heuchler. Und dann sind sie über die Brücke gelaufen, Und es wurde zwischen ihnen und den anderen eine Trennwand errichtet. Warum? Weil die gläubigen Menschen, sie haben Licht mit sich, gemäß ihren eigenen Taten. Aber die Heuchler haben kein Licht mit sich. Und da hat man zu ihnen gesagt, kehrt zurück und sucht euer Licht dahinten. Und sie kehrten zurück und dann wurde diese Scheidewand errichtet. Und sie dürfen niemals zu den gläubigen Menschen rübertreten. Danach, liebe Geschwister, haben wir gesagt, dass manche Menschen, deren schlechte Taten, den guten Taten überwiegen, sie fallen in dieses Höllenfeuer hinein. Es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt ihnen und verzeiht ihnen und hat Nachsicht mit ihnen. Aber die anderen Menschen, die gläubigen Menschen, deren gute Taten mehr sind als die schlechten Taten, sie werden zweifellos diese Brücke überqueren und nicht hineinfallen und ins Paradies bald eingehen dürfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, und darüber haben wir letztes Mal gesprochen, dann werden Menschen Fürsprache einlegen. Die Gläubigen, die Propheten, die Rechtschaffenen, die Märtyrer, alle diese Leute werden Fürsprache einlegen und Allah subhanahu wa ta'ala wird, wird es gestatten für diejenigen, für den er möchte. Aber liebe Geschwister, ihr könnt euch vorstellen, dass der Märtyrer, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass er für 70 seiner Familie Fürsprache einlegen darf. Er wird nur Fürsprache einlegen für Leute, die aus seiner Familie sind. Und die anderen Menschen, die Fürsprache einlegen, die werden natürlich, wenn sie die Möglichkeit bekommen, das heißt, wenn der Metro schon 70 darf, dann wird man davon aussehen, dass die meisten weniger dürfen als dies. Sie werden Fürsprache einlegen für Leute, die sie kennen. Vielleicht, ist, deswegen ist es von Vorteil, wenn man selbst einen rechtschaffenen Sohn hat oder einen rechtschaffenden Vater hat oder einen rechtschaffenen Bruder hat, dann sie oder einen rechtschaffenen Freund hat, denn er wird der Erste sein, der sich an dich erinnert. Aber Der, der Fremde, warum soll er sich um dich zuerst kümmern? Er wird sich erst um Leute kümmern, die ein Anrecht auf ihn hatten, wie seine eigenen Eltern oder seine eigene Familie. Aber liebe Geschwister, unser Prophet, wa sallam, den Allah subhanahu wa als barmherzig beschrieben hat im Koran, er wird für Sprache einlegen für alle. Und ebenso die Engel werden für Sprache einlegen für alle Gläubigen, für die sie es dürfen. Und liebe Geschwister, Allah taala sagt dann, nachdem all diese Fürsprache eingelegt haben, jetzt haben die Engel, die Propheten, die Gläubigen, alle haben jetzt ihre Fürsprache eingelegt, das heißt ihr gutes Wort eingelegt. Und es bleibt nur noch der Barmherzigste aller Barmherzigen übrig. Und dann wird Allah taala eine Handvoll aus diesem Höllenfeuer hinausnehmen. Und das sind Menschen, die niemals etwas Gutes getan haben. sie wurden schon zur Kohle, sie wurden schon schwarz wie Kohle verbrannt und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie in einen Fluss werfen. Und dieser Fluss wird der Fluss des Lebens genannt. Und das ist am Anfang des Paradieses, beschreibt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns dies. Am Anfang des Paradieses werden sie in den Fluss geworfen Und dann werden sie heranwachsen, so wie Samen aus der Wüste heranwachsen. Und der Prophet ﷺ hat dieses Beispiel gebracht, weil solche Samen in der Regel schneller heranwachsen als Samen woanders. Und dann sagte der Prophet, dann beschreibt er etwas, was unser einer nicht verstehen kann, wenn er nicht in solchen Gegenden gelebt hat. Und er sagt, das seht ihr nicht, wie diese, diese Samen sich niederlassen bei den Bäumen und bei den, bei den Steinen und bei den Bäumen. Das, was in der Sonne ist, ist gelblich und grünlich. Und das, was im Schatten sich niederlässt, ist weißlich. Und dann sagten sie, oh Gesandter Allahs. Du beschreibst das, als hättest du dort gelebt. Und natürlich, unser Prophet wa sallam, hat ihm das Allah eingegeben. Und dann sagte der Prophet: wa sallam, Und dann werden sie aus diesem Fluss hinauskommen äh, und um ihre Hälse wird, wird Schmuck sein. Schmuck und Perlen, Dinge wie Gold und Silber und daran werden die Paradiesbewohner sie erkennen, denn sie haben diesen Schmuck angelegt bekommen und daran werden sie wissen, das sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala durch seine eigene Fürsprache vor dem Höllenfeuer gerettet hat und Allah subhanahu wa ta'ala sagt der Prophet, Allah hat sie aus dem Höllenfeuer rausgebracht obwohl sie niemals etwas Gutes getan haben und niemals etwas, sie haben niemals etwas, eine Tat vollbracht und sie haben niemals etwas Gutes vorausgeschickt Und damit man diese Aussage nicht falsch versteht, liebe Geschwister, das bedeutet nicht, dass sie von ihnen auferlegt worden ist, zu beten, zu fasten und, so, und alles Mögliche und sie haben dann einfach nichts von dem getan. Denn zu unserer Akida gehört es, dass wenn ein Mensch gar nichts tut von den Taten, die Allah subhanahu wa ta von einem ta'ala verlangt hat, nichts tut, das ist kein Muslim. Zweifellos ist er kein Muslim. Und diese Personen, liebe Geschwister, können sich beziehen auf Leute, die eben solche Sachen nicht gewusst haben. was sie zu tun haben aus Unwissenheit und weil sie zum Beispiel nicht nachgefragt haben oder ähnlichem. Denn der Prophet sallallahu hat uns mitgeteilt, dass am Ende der Zeit wird es Leute geben, die nicht wissen, was ist Gebet, sie wissen nicht, was Fasten ist, sie wissen nicht, was Hajj ist und so weiter und so fort. Sie sagen nur La ilaha illallah, weil sie ihre Väter dies haben, sagen, hören und Allah subhanahu wa weiß am besten Bescheid. Und der Prophet sallallahu äh, sagte, Danach werden sie in zu ihnen gesagt, tretet ins Spanis ein. Und ihr dürft alles haben, was ihr mit euren eigenen Augen sehen könnt. Und dann werden sie sagen, O oh Allah, du hast uns etwas gegeben, was du niemand anderem gegeben hast. Und natürlich, liebe Geschwister, das sind die letzten, die eine der letzten, die aus dem Höhenfall herauskommen. Und sie denken, sie haben das Beste bekommen, was es überhaupt gibt. Und in Wirklichkeit haben sie das Wenigste bekommen, was es überhaupt gibt. Und das zeigt uns, dass jeder Mensch, der ins Paradies geht, wird glücklich sein. Und niemand von ihnen wird traurig sein. Und niemand von ihnen wird bereuen, etwas nicht zu bekommen, was vielleicht andere bekommen haben. Sondern im Paradies gibt es die vollkommene Glückseligkeit. Liebe Geschwister, daraufhin wird Allah subhanahu wa ta'ala zu Ihnen sagen, und das ist sozusagen, ziehe ich vor, normalerweise kommt das erst viel später in unserer chronologischen Reihenfolge der Geschehnisse, des, die am Tag der Auferstehung geschehen werden. Allah wird zu Ihnen sagen, soll ich euch nicht noch etwas geben, was viel besser ist als das, was ihr schon habt? Und Sie werden sagen, oh Allah, was ist denn noch besser als das? Und Sie wird sagen, subhanahu ta'ala, meine Zufriedenheit. Ich gebe euch meine Zufriedenheit und so werde ich niemals mehr über euch zornig sein. Dieser Hadith ist bei Sahih Muslim überliefert worden. Die Beschister werden die Kuffar sehen, wie die gläubigen Menschen nach und nach aus dem Höllenfeuer rausgehen dürfen. Alle gläubigen Menschen nach und nach aus dem Höllenfeuer rausgehen werden. Da werden sie sich in ihre eigenen äh, Fingerspitzen beißen. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt im Koran und sagt, und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen, das heißt aus, aus, äh, aus Reue, Und sagen, oh hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen. o oh, wehe mir, hätte ich doch nicht den Sohn so zum Freund genommen. Der Sohn so, der mich immer wieder abgehalten hat vom Gebet, immer wieder abgehalten hat vor guten Taten, immer wieder mich nicht daran erinnert hat an Allah subhanahu wa ta'ala. Und immer wieder saßen wir zusammen, haben uns unterhalten über Dinge, die mich nicht näher gebracht haben, sogar teilweise noch weiter entfernt haben von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen ist. Der Satan pflegt den Menschen stets im Stich zu lassen. Liebe Geschwister, dann wird diese Liebe, die zwischen ihnen gewesen ist, die sie zusammengehalten hat in diesem Leben, sie ist plötzlich nicht mehr da. Sie geht vollkommen weg, ihre Freundschaft löst sich aus, auf, Sie verfluchen einander und jeder spricht sich vom anderen los und sagt sich von ihm los. Allah subhanahu wa ta'ala sagte und beschreibt dies im Koran al-Karim. Er sagt, ihr habt euch ja anstatt Allahs nur Götzen genommen aus Freundschaft zueinander im diesseitigen Leben. Diese Götzen, sie waren eure Verbindung. Sie waren das, was euch zusammengehalten hat, aber dereinst am Tag der Auferstehung werdet ihr einander verleugnen und einander verfluchen. Euer Zufluchtsort ist das Höllenfeuer und ihr werdet darin keine Helfer haben. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Geschehnisse mehr als deutlich mitgeteilt. Man muss sie nur lesen und darüber nachsinnen und sie verinnerlichen. Derjenige, dessen gute Taten überwiegen, der wird ins Paradies gehen. Allah subhanahu ta'ala sagte, was nun jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind, also schwerer als die linke Seite, so wird er in einem zufriedenen Leben sein. Und dann sagt er über diejenigen, deren linke Waagschalen schwerer sind als die rechten, was aber jemanden angeht, dessen Waagschalen, das heißt die guten Taten, leicht sind, dessen Aufenthaltsort, dessen Mutter, wortwörtlich, wird ein Abgrund sein und was lässt dich wissen, was dies ist? Ein sehr heißes Feuer. liebe Geschwister, und danach bleiben Leute übrig, deren gute Taten gleich viel gewesen sind wie die schlechten Taten. Und da gibt es verschiedene Überlieferungen über die Freunde des Propheten, sallallahu sallam, alle laufen auf dasselbe hinaus. Manche sagen, gemeint ist, dass ihre guten Taten, sie waren so wenig, dass sie es nicht verdient haben, ins Paradies einzugehen. Und ihre schlechten Taten waren auch nicht so viel, dass sie es verdient haben, ins Höllenfeuer eingehen zu müssen. Und so werden sie, liebe Geschwister, auf einem erhöhten Platz, auf Arabisch A'raf, auf Anhöhen, auf erhöhten Stellen bleiben. Und von diesen erhöhten Stellen, liebe Geschwister, werden Sie die Paradiesbewohner zur rechten Seite sehen. Und Sie werden sehen, auf der linken Seite, wenn Sie sich nach links wenden, sehen Sie die Höllenbewohner. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt dies im Koran, Al-Karim in Surat Al-A'raf, die Anhöhen. Und zwischen ihnen ist ein Vorhang, das heißt zwischen den Paradiesbewohnern und zwischen den Höllenbewohnern. Und auf den Höhen sind Männer, die jeden an seinem Merkmal erkennen. Sie rufen den Insassen des Gartens zu, Salamun alaikum, Friede sei auf euch. Sie sind aber in ihn nicht eingetreten und sie begehren es doch. Das heißt, die Paradiesbewohner sind noch nicht eingetreten. Sie sehen aber, dass sie diese Stelle überwunden haben und weiter sind, als sie gekommen sind. Und sie begehren es doch. Sie wollen eintreten, sie warten nur darauf, bis ihnen die Erlaubnis gegeben wird. Und wenn ihre Blicke den Insassen des Höllenfeuers zugewandt werden, sagen sie, unser Herr, lasse uns nicht mit dem ungerechten Volk werden. Liebe Geschwister, wenn du dir diese Situation vorstellst, auf der rechten Seite siehst du Menschen, denen es gut geht, die die Wohltaten ihres Herrn genießen, und auf der linken Seite siehst du Menschen, die bestraft werden. Möge Allah subhanahu wa uns und euch davor bewahren. Und keiner von ihnen weiß... werden sie zur rechten oder zur linken Seite gehören. Und du wirst, lieber Bruder, wenn du schon nur eine gute Tat brauchst, damit deine linke Waagschale schwerer ist als die rechte, du wirst einen Menschen suchen, der dir eine gute Tat schenkt. Und du wirst jemanden suchen, der dir am nächsten Stand in diesem Leben und wieder dein engster Freund Oder deine, Mutter, oder deine Mutter, oder dein Vater, oder deine Kinder, oder wer auch immer von deiner Familie, und lieber Bruder, was oder liebe Schwester, was meinst du, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Person, die du suchst, in einem, einer Menschenmenge, die sicherlich zig Milliarden Menschen beträgt, was meinst du, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du denjenigen finden wirst, der dir am ehesten eine gute Tat schenken wird, damit du vom Höllenfeuer entkommst. Und dann, wie ist es, es kann ja sein, dass, du, dass jemand dir auch noch von diesen engen Menschen Unrecht getan hat. Das heißt, jemand hat dir Unrecht getan, dein Vater hat dir vielleicht Unrecht getan, deine Mutter hat dir vielleicht Unrecht getan, in irgendeiner Sache. Dann wird dieser Vater und diese Mutter am wenigsten, dann werden sie am ehesten vor dir sogar fliehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt. Das heißt, selbst wenn du ihn sehen würdest und er würde dich sehen, er würde von dir wegrennen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt im Koran und sagt, am Tag, an dem der Mensch vor seinem eigenen Bruder fliehen wird und vor seiner Mutter und vor seinem Vater. Lieber Bruder, liebe Schwester, eine gute Tat jetzt in diesem Leben zu erlangen, ist ganz einfach. Ganz einfach und deswegen empfinden wir es nicht so als wertvoll. Eine gute Tat, indem man Koran liest oder Gutes tut, egal welche Sache es ist, die man für Allah subhanahu ta'ala tut, an jenem Tag... Am letzten Tag, am Tag der Auferstehung, da wirst du sogar bereit sein, alles was du besitzt, lieber Bruder, herzugeben, damit du auch nur eine gute Tat erlangst. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt im Qur'an al-Karim und sagt, gewiss, wenn diejenigen, die ungläubig sind, alles hätten, was auf der Erde ist und noch einmal das gleiche dazu, um sich damit vor der Strafe des Tages der Auferstehung loszukaufen, würde es, ihnen, würde es von ihnen nicht angenommen werden. Lieber Bruder, sogar in der heutigen Zeit haben manchmal Wertsachen einen Wert und manchmal verlieren sie einen Wert. Wie zum Beispiel das Geld oder Aktien, wenn, die, wenn es einen Börsencrash gibt oder ähnliches, dann hat das plötzlich alles gar keinen Wert mehr. Und so wird es uns ergehen am Tag der Auferstehung. Es wird alles für uns überhaupt keinen Wert mehr haben. Nur noch die guten Taten, das heißt der Wert der guten Taten wird steigen, so wie Aktien in der Börse steigen. Wallahu Liebe Geschwister, Alassouk mit Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen heilt den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Damit wir diese Ayat, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat, besser verstehen können, müssen wir immer Beispiele bringen, die wir selbst erlebt haben, oder die andere Menschen erlebt haben aus unserer eigenen Zeit. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erzählt uns auch Geschichten. Denn die Geschichten, wie man sagt, sind wie die Soldaten Allahs. Sie kann niemand zurückverwehren. Die kann niemand verwehren. Also wenn die Soldaten Allahs kommen, wer kann sie zurückweisen? Niemand. Diese Geschichten sind Tatsachen. Sie sind geschehen. Man weiß, dass sie geschehen sind. Und so wird es, liebe Geschwister, auch sein. Liebe Geschwister, damit wir die Eier am besten verstehen können, der da es darum geht, dass man am jüngsten Tag bereit sein wird, seine eigenen Kinder zu opfern, nur damit man selbst errettet wird. Erzähle ich euch folgende Begebenheit, die sich ereignet hat. im letzten Ende letzten Jahres vielleicht im letzten Jahr Ende letzten Jahres wisst ihr dass im 11. oder 12. Monat äh, im Jahr 2009 gab es eine äh, Katastrophe die sich ereignet hat in einer Stadt Saudi-Arabiens das heißt Jidda. Und zufälligerweise war ich auch dort zur gleichen Zeit. Und was ist dort geschehen? Es gab äh, wie immer Regenfälle und diese Regenfälle, die sind ganz selten in unserer Stadt. Und deswegen äh, es, äh, es, gibt es auch keine gute Kanalisation dort. Sondern wenn die Straßen erfüllt sind mit Wasser, man pumpt das Wasser und äh, pumpt es dann irgendwo aus in der Wüste. Aber nicht irgendwo, sondern an einer bestimmten Stelle zwischen zwei Bergen hat man einen Damm errichtet. Und dort wird das Wasser versammelt. Und die Angst, die bestand, war, dass dieser Damm, es hat sich rumgesprochen, dass dieser Damm wohl brechen wird. Und ihr könnt euch vorstellen, Wasser, das man seit 50, 60 Jahren dort sammelt. Und die Sonne kann das niemals so schnell verdunsten lassen. Und es wird auch niemals so schnell gereinigt. Da gab es dann neue Regenfälle und hat man eben Angst, dass dieser Damm bricht. Wäre dieser Damm gebrochen, gab es Prognosen, dass ein Viertel der Stadt Jidda unter Wasser gewesen wäre. Allerdings nicht mit reinem, sauberen Regenwasser, sondern mit Wasser, das voller Bakterien und Viren ist, wie man sich das vorstellen kann. Was aber trotzdem passiert ist, es gab Regenfälle und diese Regenfälle haben ihren Lauf genommen und sie sind. Und dummerweise hat man Häuser gebaut, an Stellen, an denen man hätte nicht bauen dürfen. Jahrelang hat es dort keine Regenfälle gegeben und deswegen hat man dort gebaut. Und plötzlich gab es dann doch diese Regenfälle, die in hoher Geschwindigkeit auf die Leute zugekommen sind. Ich habe mich nicht erinnert, aber ich glaube ich, ich, bin mir nicht ganz sicher, aber so ungefähr noch schneller als ein Auto normalerweise fährt. So schnell sind diese Regenfälle auf die Leute zugekommen und manche von ihnen haben sich sogar im Mittagsgebet befunden in der Moschee und das Wasser ist eingedrückt. Und hat sie vollkommen vernichtet, während sie im Gebet war, Eine andere Person die mir erzählt uns seine Begebenheit, wie er zu Hause war mit seiner Mutter und seinem eigenen Kind. Er sagte, diese Wasserfälle sind gekommen. Das Wasser war eben dann in Sekundenschnelle so hoch wie unsere, unsere Münder. Und man musste sich entscheiden, man musste rausgehen. Nur was soll er machen? Er kann schwimmen, sein Kind kann nicht schwimmen und seine Mutter kann auch nicht schwimmen. Insofern... musste er eine Entscheidung treffen. Irgendjemanden musste er mitnehmen, aber er kann nicht zwei Menschen gleichzeitig tragen und gleichzeitig auch noch schwimmen. Und er konnte nicht die Entscheidung selbst treffen, er war nicht mutig genug, selbst zu entscheiden, welches dieser beiden Geschöpfe Allahs er retten soll. Seine eigene Mutter oder sein eigenes Kind. Und was hat er gemacht? Er hat einfach seiner Mutter diese Entscheidung überlassen. Und liebe Geschwister, was denkt ihr eine Mutter, welche Entscheidung sie treffen wird? Eine Mutter, das ist übrigens die Großmutter von diesem Kind. Die Großmutter dieses Kindes wird entscheiden, werde ich drauf gehen oder wird dieses kleine Kind draufgehen? Und die Geschwister, wie kann ich euch vorstellen, die Mutter natürlich, sie, hat, sie war mutig genug zu entscheiden. Und sie hat die Entscheidung getroffen und hat nicht gezögert. Und sie hat ihm gesagt, selbstverständlich, nimmst du dein eigenes Kind und du lässt mich zurück. Und, dieser, und das hat er auch gemacht. Und er erzählt natürlich im Fernsehen während seine beiden Augen äh, Tränen aus Barmherzigkeit seiner eigenen Mutter gegenüber. Und er konnte nichts machen als das. Und seine Mutter ist natürlich ertrunken und er hat sein eigenes Kind gerettet. Aber diese, die Geschichte, die Geschwister, diese Geschichte, damit wir uns das verhindern, das ist seine Großmutter gewesen. Was meint ihr? Die eigene Mutter, Die eigene Mutter, wenn es um ihr eigenes Kind geht, sie wird erst recht sich, äh, sie wird erst recht ihr eigenes Kind sich selbst gegenüber bevorzugen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, damit wir diese Ayat besser verstehen, der Übeltäter, er hätte es gern, wenn er sich von der Strafe jenen Tages, jahrmal Qiyamah, loskaufte mit seinen eigenen Söhnen, mit seiner Gefährtin und seinem Bruder und seiner Familie, die ihn aufgenommen hat und allen, die auf der Erde sind. Und allen, die auf der Erde sind. So etwas, so ein Gleichnis, so etwas, was dieser Person geschehen ist, bei diesen Fluten wird es Qiyamah nicht geben. Keine Mutter weder geschweige denn von einer Großmutter, sie wird ihre eigenen Neffen oder ihr eigenen Kind oder eigene Enkel bevorzugen sich selbst gegenüber. Liebe Bruder, in diesem Leben ist eine gute Tat sehr leicht zu ergattern. Deswegen gibt ihr Mühe darum und sag nicht, das ist nichts wert. Ist. Ihr ja, Bruder, einmal den Blick zu senken oder den Koran zu lesen oder zwei Raka'at zu verrichten für Allah subhanahu wa oder ein gutes Wort oder ein schlechtes Wort sich davon zurückzuhalten all dies sind gute Taten, die du niemals gering schätzen darfst. Lieber Bruder das ist wie äh, die guten Taten werden am nächsten Tag diese Hasana wird bei dir so einen Wert haben so wie manchmal Aktien steigen bei der Börse und der Unterschied ist nur wenn du in diesem Leben investierst dann kann es, sein, dass deine Gut, dass, kann es sein, dass dein Handel Erfolg haben wird, aber Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du mit ihm Handel treibst, dein Handel wird hundertprozentig erfolgreich sein. Allah sagte, niemals wird Allah sein Versprechen brechen und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt, so vermehrt er es ihm um ein Vielfaches. Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns ein Darlehen, verlangt von uns ein Kredit, Dass er nimmt, also du sollst es ihm nur geben, damit er es dir vermehrt, und dann er gibt es dir wieder zurück. Das ist alles, was von Menschen verlangt ist, und von ihm ist nicht verlangt worden, dass er etwas einfach sinnlos hergeht, Wallahu Alam ala, wa wa aqim